Goiz berri saioan egun ez gomita bat, ez bi ez hiru, ba eta lau gurekin, Patrick, Etxe, Charlo eta Jakes, erna baita, taldetan aldetan, alitzistela lauak, Jakes? Kontrabanda taldean. Noiz danik? Bo, ba du, lau urte, ba, lau urte, bai, bai. Hau norbaitek ba, ote, daki, ba, ba, dakik ezoen, noiz danik egiten den, musikaren besta. Da nuk pinxatu zien. Aha. Jack! But Jack, uh, Jack es lande. <laughs> <laughs> <laughs> lande es <Lande, Lande, laughs> <Lande laughs> tarbatek, asmatu zuela, Jack izinekoa. Ez dut uste berak asmatu zuenik aldiz uste dut uh, mundumailako zerbait den, eta berak aga hartu zuela franzian edatzeko edo. Ez dakit uh, berak denez sohtzaile azinez. Yeah. Ah, ku bat etxekekartzen daukona? Saona ez? Saona. Ba, nahi nuke jakin ziek uh, musikari bezala kontrabanda taldean, beste talde batzuten uh, izanak hot musikariak ze garantzia emaiten dako zien musikaren egun honi. On, egun berezi bat da zienko musikari gisa beitez bat da. posibilitatea baten ustez musikarianenako karekata ateratzeko eta zuztu gaztenako ateratzeko posibilitatea... Bala, posmitatak jotzeko edo zein uh, tabernetan edo karrikan berdin. Hori da, enoztaz. Benan bo guretzat guharigira gu horitean zeh, beraz ez da difentzia hondik. Ez dugu, hala. Ah, ah, hala dio, ah, ah, diak esek? Etsek, etsek? Zerdiok? Beba, zuzena da, diak esek diona eran beharita. Uh, taula gainean ahatzeko aukera guti edo bate uh, ez dutenek, uh, be Agian a, musikaren egunean, baute kajikara edo oholzara ateatzeko a, aukera. Eta publikoa txemaiteko manera ere, diendea ateatzen baita, gehienetan musikaren egunakari. Aintzu zen ateatzeko manera badela, uh, urtean zeak uh, eskual uh, taldeka, ba dute ateraldi hainiz, gal, galdegina da, lehen bezain bat edo nore kasten hori. Nik atxamaiten dut, uh, gutiago, fain, gutiago, en ustez, konzertu gutiago. Uh, lehen, en ustez, basen gehiago, konzertu gehiago, eta ez du erganai e sohkuntza ez dela, sohkuntza uh, bala, en ustez, uh, baina gutiago ateratzen direla, eta badela aukera gutiago ikusteko konzerturik. Lehen, basen gehiago, eskago. Eriko Pesta bakotxean, bazen kon, gaualdi bat konzertuekin, hori pixkat uh, desagertu da, eta larun bat gauetan, adibidez, gehiago zikiroak eta ikusten ditugu. Beraz, bada, alimaleko, bada lan frango animazio taldean zat, gu bezalako taldean zat, Euskal Herrian gaur egun, hortaz bizitzeko aukera, guztian erranen nuke. Lana, lana bada, animazioan. Uh, ala ere, dira somaituzte, Eriko Pesta girauten zuten lau egun, Ibiak egitean asten ziren, asteartetan bukatzen, behaz, bazien gutxienez hiru gau musikairik ilan. Horain bat, edo bi gehienetan, behaz, oroko gean musika gutio baliatzen da ala ere. A, e, behaz, diferentzia egiten duk, e, etxe, animazio ekin, animazioa eta konzertu ekin? E, Arront desberdinada, musika zari baigira, e, konzertu talde bat duzu larik, joiten zira karikara, eta espero duzu pi, publiko bat horbilduko dela, zure entzuteko. Animazio tale bat zirelarike, diendeak ez dira zuretzate zuretzat, eh? dindira afalzeat, adibidezik irorat, eta bada tale bat animazio iteko, diendeak dinda afalzeat, ez musikantzutiat. Eta zure zure jola da eri momentu gozo bat baxa hastia, edo laguntzia, amin, kantuzak haztia, dantza, baina hor da diferentzia konzertu tale baten eta animazio tale baten artean. Ala, bez, uh, alere uh, eni duritzen zaut, uh, uh, taldeak erri sortzen direla, izan berriak beti agertzen dira, berra da musikari berrak dira, itzulikak edo badea, uh, badea musikari berri gurt dira agertzen denik, eta Patrik? Zer urte guziz musikari berriak Ba, fei duzien zauktola ba, talde hainitz sortzen uh, dela fe, ja, Berkota, eh, nisusen ez dakit Bo nik ere ez dakit, sopela ez Dut irak urketaik horriburuz uh, Baina uh, da urtero talde berriak sortzen direla Gero uh, hiltzen direnez uh, ondoko urteko Edo segitzen dutenez luzaz hori uh, Bo ez dakit ez dut uh, bat ere ne horritzen guk uh, dola la urte asidugula Eta ba, ez dugu uh, intenzioan azteko gelditzeko Ordonne voilà je peux je peux d'autres ça Mais il y a berri bat emaiteko taldeari mana ezta kit askenean gaur uh, proposa denes ondo koestiona jaren -e diet Aba ah, euh chercheur on donne un coup battant elle douille Ba? Aliz txerioskiago, uh, nik uste musikarien maila uh, azpimahatuko nuke. Iduritzen zait gauhegun uh, musikan ikusten dituguna ditugun uh, goi ugteko gazteak, horiek uh, badutela guk aien adinean ez genuen musika mail bat. Eta, eta eh? Adosiz? Eta, ja, agunta, ba, agunta ados. Gua zigira, ui, ui. <laughs> Ateratu gira karekat, Lola, lua, lua. bate, bate, bate. oraina taldeak ateratzen diren taldeak, buten maila haritzeko. Ah, Noro baitek, uh, balibadak johtaz zerbait, diteik uh, Patrik, behaz uh, musika eskolaren uh, uh, arduradun bezala? Uh, bai, hori sigur da. Uh, lehen behar ba, garazean uh, egiten zen musika, eta ez baita espadak kudeatia profesionalean uh, uh, artean, mainan... Uh, Um, ba, Eztakdakit gaitasuna hobetu denez edo, asteko ere bada heziketarena, ganhi dut gaur egun ateratzen diren musikak. Nuizazioarekin hain perfektua diren ere belagiak harttu du beste eziketa eta erereferentzik gisa beste zerbait baita, Uh, ondorioz, be ikasten delarik musika ere beste be, referentzi hori uh, nahi dugulako lotu uh, behar be, bau runago joaten gira ere lanian ez da kitz mm -hmm. Baila Esterlo? E, Gehitzeko gauza bat, gu uh, rengaztean musikanasik nelaik eh, ni eta nela gunak funtsiaan uh, gu elburua zen jotzea eta haulen inalafite eta ezginuen ginuen ere eta deia jotzen ginuen. aldiz e, nik bat ditut ahog batzuan muskak asten dute mena beren helburua ez da baita ezpada uh, hartzea edo talde bat ez dute hori amesten gu gure garaia nahi jo, me jo, jo behala eta ez ginakien muskia mena jotzen ginoen deia Hala. Zer nahi beha izuduten taulen gerean egertu, ala plan zer hartzen maiztzen duten horartu gabe zuen uh, mailaz <laughs> E, ez daki guka mestengin nuuen jotzea ussten uh, eguen mukiari batzu jotzen, yeah. eta ehigin nuen he bestla egin eta azkenean nikoeza ezagutu ditu lagun batzu ez zuten jotzen instrumentu bat eta hautatu dute instrumentoa uh, taldearen arabera te falta dugu uh, basa bat, apala bat eta bo, te, or, be hortantua di nilotzen okkortan eta horla taldea dutatuko du. Wow. Uste dut hori pixkat uh, ispitu hori ebo zitukauzafen uh, gaztiakkuntsa ezagutzen uste du... Aldaketa puxkat izan den uh, aldeochtatik berba. Hala. Berba da, entzulek, haute bandituzte, irri batzu, mintzu intzalaik. Uh, Charlo, behin zitian bateri ditaztun fatzen. Goizian goizik, asia dira, ospatzen musikaren besta, yeah. hemen, gure, gure gomitak. Aintzuzen, egon, musikaren egona, nola ospatzen duzie, baduzie ba kontzerturik konzerturik pentsatuik, edo... Bai, despatzen bena, Ez gu gaur errepika inendogu saian bezala, gure xokoan erdigordeik egiten eh, diren bezala, bena behar ba boi elduzat gogat, behar ba hemen iteko partez, ebe iten algin nuen errepika bat behar ba publikoa gamarteko plazan, zein ez? Eta behar ba, batzuk, bat zuin dako interesantiltaike, eh, horak talde Kalde, talden uh, intimitate batean xaxia berba, errepika, gauza intimoa da. Besta berante, iten ala jendeak gau hartzian baliboz errepika. Pazkazkenian konzertuak iten dira Dona Paulen, Irina Gushitan, buskat bena erritipitan, iten alitazke berba gauza simple bat zola. Ah, eh. Ara, eta bai, uh, Patrick, nahi duk zerbait gehitu um, buru ratzeko. Uh, bai, bi gauza. Uh, lehen gauza da neretako musika besta zer dena. Be, uh, maiatzen lehenan beti uh, dugu normalki lanaren uh, besta, eta ne horrek ez du lan egiten, atik gu musikariok lan egiten dugu egun hortan, beraz uh, sindikatari izan uh, gabe, uh, probosatzen dut musikari profesionalak eh, isiltzea eta amaturrei usteaz, eta normalki uh, lehentasuna beti emanada amaturrei uh, musikaren besta. Mm -hmm. oh. Ebe, mirezker jaunak zuen hori uh, intezgerri bururatzeko zata, bururatzeko aleinan nolazez uh, musika behar dugu, Hordean. Ze, joketzen dauko au, kontrabandataleak? Uh, Be, uste dut uh, dantzalditan bezala, fandango bat ekidan bukatuko dugu elkarrizketa hori. Entzuten dugu? Amir Sieri, Patrick, Diakes, Etxe eta Charlot.